то як ухопив Батога, так погнався за тою дитиною, аж вона втікала, втікала та з переляку і плегнула в криницю. «Каменюку поставили», – думав я, простуючи через город. «А що не задумано?» – мовляв, «не було 33-го, ну був там голод, але який і коли?» Мене душила лють. Все це було справою сільського активу – вчителів, парторга, голови сільради – «Село, – подумав я, сплюнувши, забути Богом і людьми, – червоне село. Дідову хату, видно, доглядали. Коли я штовхнув фіртку, яка вела з городу в садок, то побачив охайне подвір'я з моріжком, побілені яблуні, ну й дах перекрили. Тепер на хаті блищала добряча оцинкована бляха. Воно й не диво, відколи дід умер, у цій хаті товклися родичі з міста». Мені не було чого тут робити. Я втямив це ще тоді, як повернувся до Союзу і приїхав поклонитися дідовій могилі. Рідня дивилася на мене, як на відрізану скибу. Сім років тинявся, бо знаде, всі вже звикли до думки, що поліг смертю хоробрих, як людські діти. Аж тут на тобі з'являється ні сіла, ні впала, та ще й провівши півроку за колючим дротом у концтаборі». Певна річ, я не міг не приїхати додому. Куди ж мені ще було йти в дідька? Та й в село не міг не приїхати. Я народився тут і виріс. І поки батько вчився в партійних школах та робив кар'єру вождя районних масштабів, ми з дідом ходили ставити верші на озерах, влітку пасли череду, а ввечері читали Шевченка. Я відімкнув замок і на гінці ледве пропхався до сіней». Малі ж стали ці двері, а була пора, коли я на силу Божу вилазив на цей поріг. І що за жорстока штука життя? В сінях тхнуло цвіллю, здоровезний щур вискочив з задіжки і притьмом шаснув до комори. В цій хаті я вперше побачив світ. Дід навчив мене бачити його таким, який він був насправді, відкинувши завісу ідеологічних штампів, перебріхувань і примітивної, дурнуватої мітології середнього покоління, народженого за часів більшовизму. Тут я вперше утямив, що минуле – не таке, яким його малюють у шкільних підручниках. І, радше за все, воно подібне до велетенського духовного материка, від якого нас относять далі і далі. Коли німці спалили село, немов би знову чув я глухий дідів голос. Багацько чоловіків пішли в ліс. Зібралася нас така ватага, в день горілку п'ємо, а вночі б'ємо фашистів, старост і поліцаїв. У 43-му вдалося нам отбити гурт худоби, яку переганяли на захід. Командував конвоєм оберлейтенант, такий високий, білявий, а ніс, як сокира. Я, каже, фюреру присягав, я солдат. А, кажу, присягав, то діло не ледаче, як присягав, то йди, он, бачиш, стежка поміж соснами, а туди і йди. Одвів його подалі, та й дав олов'яного бобу з'їсти. Я замислено поторкав рубчасте руків'я парабелома бляшану коробку з трофеями дід замурував у кубашці колопечі, і крім нас двох про неї не знав ніхто. Так вона й дотривала до сьогодні, сюди суща рідня не зуміла доскіпатися до неї. І все там збереглося просто на диво. Навіть документи, тві книжечки у шкуратяних палітурках з гербом Третього Рейху, не потерпіли от вологи. Я взяв пачку фотографій, котрі висипалися з гамана, оздоблено стилізованою свастикою. Ось він, обер-лейтенант вермахту Фрідріх Лен. Родичам ці папери ні до чого. Скорше за все, вони просто спалили б їх. НАТО вже боялися ці люди всього, що не було довідкою з радянської установи, чи партквитком, чи совітським паспортом, серпом і молотом. А не доведи, Господи, ще побачать зброю? Ну, це була й машина, староверзний парабеллом 9-го калібру, вже трохи зачовганий долонями, але цілком годящий, навіть вушко для кріплення приклада було». Хай, подумав я, в моїй роботі ця штука згодиться. Кінжал із олінгенівської сталі, страхітлива ножака з вибитим на клинку орлом. Наче б і ні до чого, ну та для колекції. Все це був мій спадок по дідові. Трофеї, здобуті в бою півстоліття тому. Я не мав права від них відмовлятися, як ніхто не мав права відібрати їх у мене,